Přenka proklouzla příhodnými dveřmi, zavřela za sebou a opřela se o ně zády. Po několika okamžicích zvuk běžících nohou zanikl v dálce. Tak to byla opravdu dokonalá psyna. Stáhla si krajkovou čelenku a zástěrku a protože v sobě měla základní dávku poctivosti, oboje složila a nadspala do kapsáře, aby to později vrátila paní Plížové pak od někud vytáhla plochý kulatý předmět a udeřila s ním o roku. Z kulaté krempy vystřelila dlouhá špička. Po několika drobných úpravách byl její oficiální klobouk téměř jako nový. Rozhlédla se. Určité nedostatky ve vybavení koberců a osvětlení spolu s bohatým výskytem prachu dokazovaly, že tohle jsou prostory, kam obyčejná veřejnost nemá přístup. Krůci terken! Napadlo jí, že by si měla rychle najít další dveře. To samozřejmě znamenalo, že musí zatím nechat Silvera, kde byl, ale ten se nestratí. Vždycky se objevil, když chtěl dostat nažerat. Před sebou viděla úzké schody vedoucí dolů. Pustila se po nich a sešla do další chodby, která byla o něco lépe osvětlena než ta nahoře a po krátkém uvažování se pustila jedním směrem. Pak už jí stačilo jen držet se výkřiků. Vynařila se v bočním portálu mezi kulisami a rekvizitami. Nikdo se o ní nestaral. Příchod malé, přátelsky vyhlížející po dámy mohl za podobné situace jen těžko vyvolat nějaký komentář. Lidé pobíhali sem a tam a jeden přes druhého křičel – Ti citlivější lidé také křičeli, ale stáli přitom na jednom místě. Na dvou vedle sebe narychlo postavených židlích polehávala rozložitá dáma a předváděla dokonalý hysterický záchvat, zatímco několik kulisáků se jí pokoušelo ovývat scénářem. Stařenka Ogová si nebyla jistá, zda se přihodilo něco důležitého. Nebo zda to náhodou není jen další pokračování opery. Já bych jí na vašem místě uvolnila korzet, prohodila, když míjela skupinku kolem židlí. Dobré nebe, madam, už tak tady máme paniky víc než dost. Stařenka se přesunula k pestrému a zajímavému zástupu cykánů, šlechticů, osvětlovačů a kulisáků. Čarodějky jsou zvědavé z profese a zvídavé od přírody. Přistoupila co nejblíže. Puste dopředu, jsem děsně plezlá ženská, vykřikovala a slovům dodávala důrazu oběma lokty. Zabralo to, protože takový přístup většinou zabírá. Na zemi tam ležela mrtvola. Staženka viděla smrt v mnoha podobách, a nedalo jí proto mnoho práce poznat, že byl mrtvý muž uškrcen. Nebyla to nejpěknější smrt, i když na pohled dost pestrá. Pádle bože, chudák mužský, co pak se mu stalo? Pan Stendlík tvrdí, že se musel nějak omylem zachytit za... Někdo se nezachytil, to má na svědomý duch, zarazil ho někdo jiný. Pořád ještě bude tam nahoře. Všechny pohledy se zvedly nahoru do provaziště a k osvětlovacím lávkám. Pan Sardeli tam poslal skupinu kulisáků, aby ho vyplašili. A měli planoucí pochodu, ne? zeptala se stařenka. Několik členů skupiny se na ní podívalo, jako kdyby je právě napadlo, co je vlastně ta babka zač. Cože? Musíte mít planoucí pochodně, když pro nás zlou příšaru. To je známá věc. Chvilku trvalo, než se její prohlášení vsáklo. A pak, to je fakt, ona má pravdu, poslyšte. Měli planoucí pochodně? Myslím, že neměli, jenom obyčejné lucerny. Ach, ty nejsou skoro k ničemu, zavrtěla stařenka nešťastně hlavou. To je tak propašeráky tyhle lucerny, ale když honíte zlé příšery, musíte mít... Promiňte, mládenci a děvčata, režisér vylezl na jakousi bednu. Podívejte se, začal s poněkud pobledlým obličejem. Vím, že do posledního znáte proslulé řečení, divadlo musí pokračovat, komedianti jdou dál. Ze zboru se ozval zbor zasténání a výkřiků. Je hrozně těžké zpívat veselou písničku o pojídání Ješků, když čekáte, že se vám každou chvíli přihodí nějaká nehoda, vykřikl cykánský král. To je ale legrační věc, že zrovna mluvíte o Ješkovi a zpěvu. Já sama například, začala stařenka, ale nikdo jí nevěnoval pozornost. Podívejte, my vlastně ani nevíme, co se skutečně stalo. Vážně? A můžeme hádat? Nadhodil cikánský král. Ale máme všude nahoře muže? Ale pro případ, že by se přihodila nějaká další nehoda? A pan Štandlík mě pověřil, abych vám řekl, že dnes večer dostanete zvláštní příplatek za to, že jste tak statečně souhlasili s tím, že budete pokračovat ve hře. Peníze? Po takovém šoku? Peníze? Tak on se myslí, že nám nabídne prašemí dva dolary a my mu zůstaneme na prokletém jevišti? Anba, nemá srdce. To je neslýchané. Měl by dát aspoň čtyři. Správně? Správně. Stejte se, přátelé, mluvit o pár dolarech, když vám tady u nohou leží mrtvý člověk. Což pak nemáte žádnou úctu k jeho památce? Správně, Pár tolarů to je ostudné, pět tolarů nebo nic. Stařenka Ogová přikývla sama pro sebe. Obešla okolí a našla dost velký kus látky, aby mohla zakrýt mrtvé tělo doktora muzik Futerella. Gytě Ogové se ten divadelní svět neobyčejně zamlouval. Byl to její druh magie. Proto to esmene měla ráda. Byla to magie iluzí, klamů a pošetilostí a to stařence vyhovovalo, protože nikdo nemůže být třikrát vdaný a nenaučit se trochu ode všeho. Současně to ovšem bylo natolik blízko bábině druhu magie, že z toho byla nejistá. A to byl důvod, proč si toho musela neustále všímat. Bylo to jako když si škrábete místo, které vás svědí. Lidé si málo kdy všímají nenápadných postarších dám, které vypadají, jako kdyby sem patřili. Stařenka dokázala vypadat, jako že semči tam patří, rychleji než chcíplé kuře v kafilerce. Kromě toho měla stařenka ještě jeden dokonalý dar, a to mysl ostrou jako cirkulárka, skrytou za obličejem, jenž se podobal loňské křížale. Někdo vzlikal. Vedle zesnulého zbormistra klečela podivná postava. Vypadala jako loutka, již někdo odstříhal provázky. «Mohl byste mi pomoci s paulátkou, pane?», řekla tiše stařenka. Postava zvedla obličej. Na stařenku zamžikal pár vodnatých očí s rudlých pláčem. «On už se neprobudí!» Čarodějka v duchu přehodila rychlostní stupeň. Tam máš pravdu, chlapče vlatý. Ty jsi Walter, že? Byl vždycky tak hodný, jak na mě, tak na moji mámu. Nikdy mě nekopnul. Stařence bylo jasné, že tady není pomoci. Klekla si vedle mrtvého a snažila se udělat s tělem, co dokázala. Slečno, Oni říkají, že to byl duch, slečno. Ale to nebyl duch, slečno. On by něco takového nikdy neudělal. Byl vždycky hodný na mě i na moji mámu. Stařinka opět přeřadila. Na Valtra plížu musel člověk přece jen o něco zpomalit. Moje máma bude vědět, co se má udělat. Ano, ale bych... Ona všla domů dřív Valtře. Valtrova vosková tvář se začala stahovat do výrazu nekontrolovatelné hrůzy. Ona nesmí jít domů bez Valtra, který na ní dává pozor. Vsadila bych se, že to pokaždé říká. Vsadila bych se, že vždycky čeká, aby její Walter doprovodil domů. Ale myslím že teď bych chtěla, aby její Walter pokračoval ve své práci, aby na něj mohla být pyšná. Opra ještě není ani v polovině a představení musí pokračovat. Je to pro naši mámu nebezpečné. Stařenka ho pohladila po ruce a bezmyšlenkovitě si otřela ruku do sukně. To je hodný chlapec, já teď musím odejít, ale... Duch nikomu nic neudělá. Já vím, Baltře, jenže já musím jít a najdu někoho, kdo by ti pomohl a spolu musíte dopravit tělo pana muzik futerala někam, kde bude moci zůstat až do konce představení. Rozumíš? A já jsem paní Ogová. Veltr na ní chvíli upřeně zíral a pak rychle přikývl. Bordný chlapec, Stařenka ho nechala u těla a sama se vypravila dál do nitra zákulisí. Mladík spěchající náhodou kolem zjistil, že je najednou bohatší o stařenku ogovou. Promiňte, mladý muži, řekla stařenka a stále svírala jeho paži, ale znáte tady kolem náhodou devče, která se jmenuje Aneška, Aneška Nulíčková, no tak to tedy nemůžu sloužit, madám. A co pak dělá? Pokoušel se odspěchat, co nejrychleji to šlo, ale stařenčino sevření bylo jako z ocele. Ona pak trochu zpívá. Velké děvče. Hlas, co se dobře ohýbá na všechny strany. Pořád chodí v černém. Nemyslíte náhodou prditu? Prditu? Ach, ano, to bude ona, božíčku. Myslím, že se stará o Kristýnu. Jsou v kanceláři pana Sardeliho, a pak, Kristýna, není to náhodou to děvče v bílém? Přesně tak, madam. Předpokládám, že byste mi mohl ukázat, kde má ten pan Sraddely kancelář. No, víte, já totiž... Tedy, ano, je kousek tady za jevištěm, první dveře doprava. Jste hodný, hoch, že tak ochotně pomáháte staré ženské. Usmála se na něj Stařenka. Její stisk pak zesílil, takže jen zanedbatelný tlak na čtvereční centimetr dělil paži nešťastného mladíka od přerušení krevního oběhu. A nemyslíte, že by to byl skvělý nápad pomoci tamhle mladému plížovi udělat něco slušného pro toho nešťastného mrtvého člověka? Někde tamhle. Stařenka se obrátila. Pozůstatky zesnulého doktora Muzik Futerala zůstaly na místě, ale Walter zmizel. Chudák chlapec byl trochu rozrušený a ani mě to nepřekvapuje. Hmm, to se dalo čekat. Takže, co kdybyste někde našel jiného tak skvělého mladíka, jako jste sám a provedli jste to spolu? Hmm, no, ano. Jste skutečně moc milý a hodný hoch. Večer vstoupil do své druhé poloviny. Báby s paní Plížovou si razili cestu davy lidí směrem ke Stínovu, k oné části města, která byla tak přeplněná jako ptačí hnízdiště a právě tak voněvá jako fekální jímka a naopak. Tak... Řekla báby, když se ocitli v bludišti páchnoucích uliček. Váš chlapec Walter vás většinou doprevází domů, ano. Je to hodnej hoch, paní zlopočasná, řekla paní Plížová omluvně. Jsem si jistá, že jste tak vděčná za takového silného chlapce, o kterého se můžete apřít, že? Paní Plížová zvedla hlavu. Podívat se do očí báby zlopočasné bylo jako podívat se do zrcadla. To, co se z nich na vás dívalo, to jste byli vy sami. A ukryt se nebylo kam. Oni ho tak trápějí, zamumlala. Pošťuchujou ho a schovávaj mu koště. Oni taky nejsou zlí, ale jeho pořád trápěj. Nosí si své koště domů, co? Je moc opatrný na své věci. Vždycky jsem ho vedla k tomu, aby si na svý věci dával pozor a nikomu nebyl navoptíž. Ale oni do něj, do obožáčka, strkaj, trápěj ho a pokřikujou na něj takový vošklivý věci. Ulička vyústila do dvorku, který se podobal studni ukryté ve stínu vysokých budov. Obdélník měsíční oblohy křižovala síť šnůr na prádlo. Tak já jsem doma, řekla paní Plížová. Moc vám děkuju. Jak se bez vás Veltr dostane domů, zajímala se báby. Och, v budově opery je dost míst, kde se může vyspat. On ví, že když pro něj nepřijdu, musí tam zůstat na noc. On vždycky dělá, co se mu řekne paní zlopočasná. Nikdy nikoho nevobtěžuje. Já jsem přece neřekla, že ano. Paní Plížová zašmátrala ve své kabelce spíše, aby unikla bábině pohledu, než protože by hledala klíč. Předpokládám, že váš Valtr vidí většinu z toho, co se v apeře děje, řekla Bábi a uchopila paní Plížovou jemně za jedno zápěstí. Víte, zajímalo by mě, co váš Valtr viděl. Puls paní Plíževé vyběhl nahoru a ve stejném okamžiku ze stínu vyběhly lupiči. Stíny se rozevřely. Ozvalo se zacinkání kovu. Tichý hlas řekl, Vy jste jen dvě baby a nás je šest. Bylo by zbytečný řvát. A je jemenáčkou, pípla báby zlopočasná. Paní Plíževá padla na kolena. Ach, prosím, neobližujte nám, laskaví pánové, jsme jen ubohý starý ženský. Co pak vy nemáte matky? Báby pozvedla oči k nebi. Ale hromy a blesky do toho byla dobrou čarodějkou. To byla její role v životě, to byla ta zátěž, kterou musela nést. Dobro a zlo byly celkem pominutelné, když člověk vyrostl se silně vyvinutým smyslem pro správné a špatné. Doufala, opravdu doufala, že přestože jsou ti lupiči mladí, jsou to otrlí kriminálníci. Jo, já kdysi nějakou mutru měl, prohlásil nejbližší z nich, ale myslím, že už si radě vůbec nepamatuju. Ach! Výborně! Báby zvedla obě ruce ke klobouku a chystala se vytáhnout dvě nejdelší jehlice. Ze střechy se zvezla taška a padla do nedaleké kaluže. Všichni zvedli hlavy. V měsíčním svitu se na okamžik myhla postava v širokém plášti. V natažené ruce se jí zaleskla dlouhá čepel. Pak postava se skočila ze střechy a lehce dopadla před jednoho z úžaslých lupičů. Čepel zavířila vzduchem. První zloděj se otočil a těl po nezřetelném stínu před sebou. Jak se ukázalo, byl to jeden z jeho společníků, který instinktivně pozvedl ruku a než ho zasáhla čepel jeho druha, zasadil tak nechtě svým nožem hlubokou ránu dalšímu lupiči stojícímu těsně vedle něj. Maskovaná postava se proplétala mezi lupiči a čepel jejího meče po sobě téměř zanechávala stopu ve vzduchu. Báby později napadlo, že neznámý se vlastně nikoho ani nedatkal, ale když na to přišlo, ani nemusel. Když stojí pod mě šest lidí proti jedinému člověku a zvlášť není-li těch šest vycvičených zasáhnout cíl rychlejší než vosa. A navíc, když ona šestice pobudů získala své představy o boji nožem od podobných amatérů, jako jsou oni sami, je výsledek jasný. V šesti ze sedmi případů musí zasáhnout někoho ze svých druhů a zhruba jeden ku dvanácti, že useknou ucho někomu ze svých spolubojovníků. Ti dva, kteří zůstali po deseti vteřinách boje nezraněni, se podívali jeden na druhého a dali se na útěk. Bylo povšem. Zbývající postava, která stála na vlastních nohou, se hluboce uklonila před báby zlopočasnou. Ach, bela Vzduchem zavířil černý plášť podšitý rudým hedvábím a postava také zmizela. Jen okamžik ještě bylo slyšet zvuk tichých kroků našlapujících nadláždění. Bábiny ruce byly stále ještě na poloviční cestě k klobouku. Na tahle? Sklopila zrak. Na dláždění leželo několik postav, z nich některé sténaly, jiné vydávaly tiché bublavé zvuky. Ale ty se mi věci. Tak se sebrala. Myslím, že budeme potřebovat horkou vodu... A nějaké plátno na obvazy a dobrou a strou jehlu našití, paní Plížová, obrátila se ke své společnici. Nemůžeme tady ty chudáky nechat vykrvácet k smrti, že ne? I když se pakusili aloupit ubohé staré ženské. Paní Plížová se zatvářila vyděšeně. Musíme být milosrdné, paní Plížová, naléhala báby. Rozfoukám oheň a natrhám nějaký starý prostěradlo, vzpamatovala se nakonec paní Plížová. Jen nevím, jestli najdu nějakou větší jehlu. Ach, myslím, že já tady dokonce nějakou mám. Zarazila ji báby a vytáhla jednu z okraje svého klobouku. Kletla si vedle jednoho z ležících lupičů. Na je sice hodně tupá a rezavá, dodala polohlasem, ale budeme muset udělat to, co je v našich silách. Jehla se zableskla v měsíčním svitu. Lupičovi kulaté, vyděšené oči se zaostřili nejprve na jehlu a pak na tvář báby zlopočasné. Zděšeně zasténal. Lopatkami se pokusil zahrabat do dláždění. Pravděpodobně bylo dobře, že nikdo neviděl bábinu tvář ukrytou ve stínu. Konečně vykonáme nějaké dobré, prohlásila spokojeně. Sardely vyhodil ruce do vzduchu. A co když udeří uprostřed jednání? Dobrá, dobrá, přerušil ho štandlík, který seděl za svým stolem jako člověk ukrytý v bunkru. Souhlasím, Hned po představení zavoláme hlídku. Jiná možnost tady není. Budeme je jenom muset požádat, aby byly diskrétní. Diskrétní? Už jste se někdy setkal s nějakým členem hlídky? Podíval se na něj sardely. Ne, že bych si myslel, že něco vypátrají. Ten už dávno zmizel po střechách, na to můžete vzít jed. Ať už je tak dokoliv. Chudák starý muzik futeral a jeho vliv byl v mnoha věcech opravdu cítit. Dnes večer už to nebyl jen jeho vliv, podotkl Sardeli. To bylo nechutné. Sardely se naklonil přes stůl. Nechutné nebo ne, celá společnost jsou umělci. Pověrčivý. Stačí taková maličkost, jako například, když je někdo zavražděn na jevišti a oni se vám rasypou. On nebyl zavražděn na jevišti. On byl zavražděn někde v zákulisí. A my si pořád ještě nejsme jistí, že to vůbec byla vražda. Byl v poslední době ve velmi, velmi depresivním stavu. Aneška byla šokovaná, ale nebyl to šok ze smrti doktora Muzikfuterala. Žasla nad svou vlastní reakcí. Bylo to náhlé a nepříjemné vidět toho člověka mrtvého, ale ještě horší bylo přistihnout samu sebe, že má skutečný zájem o to, co se děje. O způsob, jakým lidé reagovali, jak se pohybují, o věci, které říkají. Bylo to, jako kdyby stála někde vedle sebe a všechno pozorovala od někud zvenčí. Na druhé straně Kristýna se doslova položila. Stejně tak Madame Timpány. Mnohem víc lidí se staralo o Kristýnu než o Primadonu, navzdory faktu, že madame Timpány už několikrát přišla k sobě a znovu velmi významně omdlela a nakonec byla nucena propadnout hysterickému záchvatu. Nikoho ani na okamžik nenapadlo, že by se něco podobného mohlo přihodit a než se. Kristýnu přenesli do Sardelyho pracovny v zákulisí a uložili na gauč. Aneška od někud donesla misku vody a ručník a začala jí otírat čelo, protože jednoduše existují lidé, kteří jsou osudem předurčeni k tomu, aby byli odneseni na pohodlné gauče, a jiní jimž osud určil schánět misky s vodou a ručníky. Opa najde během dvou minut nahoru, ozval se Sardely. Raději půjdu a seženu orchestre. Budou určitě všichni naproti v hospodě ubodnutí dozad. Ta čuňata do sebe dokážou dostat první pivo dřív, než umlkne potlesk. A budou pak ještě schopní hrát? To nebyly nikdy, takže nevím, proč by s tím teď měli začínat. Odpověděl zachmuřeně srdeli. Jsou to muzikanti, štandlíkou. Jediný způsob, jak by je mohlo to mrtvé tělo vzrušit, by byl, kdyby jim spadlo do piva. A i pak by hráli, kdybyste jim nabídl za tu mrtvolu nějaké peníze navíc. Štandlík přešel k nehybné Kristýně. – Jak její? No, chvilkama se něco mumlá, začala Aneška. – Šálek čaje, Dá se někdo čálek čaje, Čaj? – Není nic příjemnějšího než šálek čaje. No, tak to není pak docela pravda, ale vidím, že gauče už stejně obsařený. Hm, to byl jen takový můj žartíček. Nic bezlém, Dá si někdo šálek skvělého čaje. Aneška se zděšeně ohlédla. No, myslím, že mě by hrnek čaje udělal opravdu dobře, prohlásil štandlík s hranou modrostí. A co vy, šlečinko? Stařenka mrkla na Anešku. Eh, ne, děkuji vám. Vy jste tady zaměstnaná? Já jen tady vypomáhám za paní Plížovou, která se udělalo špatně a musela odejít o něco dřív. Vysvětlovala stařenka a obdařila Anešku dalším spikleneckým mrknutím. Jmenuji se Ogová. Mě se mě nebejte se rušit. To, jak se zdálo štandlíka, uklidnilo. Byť třeba jen proto, že náhradní roznašeči čaje představovali v tomto okamžiku to nejmenší nebezpečí. Dneska, bečer, je to spíš jako grandinho, než opera. Poznamenala stařenka. Strčila loktem do štandlíka. To je a znamená to krav po celým děvišti, přeložila mu pohotově. Na no tohle, vlastně, znamená to velký hyhněl. V dále začala hrát hudba. To je předehra druhé k druhému dějství, řekl Štandlík. No, jestli Kristýna stále ještě není v pořádku, budete muset, Vyslal k Anešce zoufalý pohled. No, v takovéhle situaci to snad lidé pochopí. Aneščina hrdce píchou ještě více vyklenula. Ano, pane štandlíku? No, možná, že na vás najdeme nějaké i bílé. Kristýna oči stále ještě zavřené pozvedla ruku k čelu a zasténala. Co? Co se stalo? Štandlík si okamžitě klekl vedle gauče. Jste v pořádku? Utržela jste ošklivý šok. Myslíte, že byste mohla pokračovat? Ve jménu umění a toho, aby lidé nepožadovali vrácení vstupného? Vrhla na něj odvážný úsměv. Až zbytečně odvážný, pomyslela si Aneška. Nemohla bych přece zklamat to drahé publikum. To je skvělé, usmál se štandlík. Takže já se tam hned rozběhnu. Perdita vám pomůže, že, Perdito? Jistě, samozřejmě. A budete ve sboru, abyste jí mohla vypomoci i v duetu, někde blízko ve sboru. Aneška si pozdechla. Ano, já vím. Pojď, Kristýno. Drahá Perdito, začala Kristýna. Stařenka pozorovala, jak obě dívky odcházejí. Pak řekla... Vzala bych se ten šálek, jestli už jste dopil. Och, ano, samozřejmě, udělalo mi to moc dobře, odpověděl štandlík. Hm, tam nahoře, v loužích se mi stala taková nehoda. Štandlík si vytěšeně přitiskl ruku na prsa. Kolik je mrtvých? Ale baříčku, nikdo, nikdo neumřel. Jen jsou maličko mokří, protože jsem rozlila trochu šampaňského. Štandlíkovi po tváři přeletěl výraz nesmírné úlevy. No, tak s tím si vůbec nedělejte starosti. Víte, když jsem řekla rozlila, víte, ono to tak nějak pokračovalo. Nedbale mával rukou. Šampaňské se dobře čistí, na koberci po něm nezůstane ani stopy. A co? Na stropě. Paní? A Prosím vás, běžte. Stařenka přitívla, pozbírala čajové šálky a vyšla z kanceláře. Jestliže se nikdo na nic nevyptával staré ženské stácem plným hrnků s čajem, už vůbec nikoho by nenapadlo vyptávat se takové ženské zahromadou špinavého nádobí. Mytí špinavého nádobí slouží jako odznak členství téměř kdekoliv. Co se stařenky týkalo, tak mytí nádobí bylo něco, co se jí v posledních 40 letech netýkalo, ale teď cítila, že by mohlo být dobré držet se své role. Našla místnost s pumpou a dřezem, vyhrnula si rukávy a dala se do práce. Najednou ji někdo poklepal na rameno. No Poslište, tohle byste neměla dělat. Ozval se za ní jakýsi hlas. No to by vám mohlo přinést ošklivou smůlu. Ohlédla se a uviděla jednoho z kulisáků. Ale tohle? Takže mytí nádobí přináší ošklivou smůlu? To vy jste si přitom pískala. No a já se vždycky pískám, když přemýšlím. Myslel jsem tím, že byste si neměla pískat na jevišti. To na No, dalo by se to tak říct. My totiž používáme taková pískaná hesla, když se mění scéna. A když vám tak na hlavu spadne pytel s pískem, mohlo by to pro vás být nešťastné. Stařenka zvedla hlavu. Jeho pohled sledoval její. Tady měli strop zhruba 70 cm nad hlavami. No, prostě je bezpečnější si nehvízdat, zabručel kulisák. Bude si to pamatovat? Žádné pískání? Zajímavé! Žejme a učme se, co? Opona se zvedla a začalo druhé dějství. Stařenka představení pozorovala z bočního portálu. Zajímavá věc! Většina lidí se neustále snažila držet alespoň jednu ruku výše než hlavu a to pro případ nečekané nehody. Jak se zdálo, najednou se ve hře vyskytovalo mnohem víc salutování, mávání napřivítanou i rozloučenou a dramatických gest, než kolik jich opera kdy vyžadovala. Pozorovala duet mezi Jodin a Bufolou, pravděpodobně vůbec první duet v historii, při němž oba zpěváci důsledně upírali zraky k nebesům. Stařenka si ovšem stejnou měrou vychutnávala i hudbu. Kdyby byla hudba s travou lásky, pak by stařenka byla ochotná dát si kdykoliv sonátu s pomfrity a tatarskou omáčkou. Jenže bylo jasné, že dnes večer se z hudby vytratila jiskra. Stařenka potřásla hlavou. Ze stínů za ní vystoupila postava, natáhla se a poklepala stařence na rameno. Ta se otočila a před sebou spatřila obávanou tvář. Aha, mafba a Tak jak se dostala dovnitř. Pořád ještě tě sem nepustí bez lístku, takže jsem si musela promluvit s tím chlápkem v pakladně. Ale během několika minut bude zase jako rybičké. Co se dělo? No, pak Vámoda zaspíval dlouhou píseň, aby nám oznámil, že už musí jít a hrabě zase jinou o tom, jak je na jaře hevky a pak ze zhora spadlá mrtvola. To se ale děje v mnoha operách, ne? No, ani bych neřekla. Ale ti, di, v divadle jsem si všimla, že když se delší dobu pozorně díváš na ta mrtvé těla, Všimneš si, že se hýbají. pochybuju, že se tohle taky pohne. Byl už krčaný. Někdo tady morduje lidi z opery. Byla jsem na kus řeči s maletkama. Vážně. Všechny ty holky říkají, že to dělá pendlet ten duch. Hm. Chodí v černých šatech a má bílou masku. Jak to víš? Báby se zatvářila mazaně. Víš? Já si nedovedu představit někoho, kdo by chtěl mordovat zrovna lidi od opery. Stařenka si představila výraz Madame Timpány. Snad až na ostatní lidi od opery a i muzikanty a možná i někoho z diváků. Já na duchy nevěřím, ale až jsme, vždyť víš, že já sama jich mám doma alespoň tučet. Počkej, na duchy já přece věřím, přerušila ji báby. Smutná věc, když se někdo musí potulovat po nocích sem a tam a dělat přitom hu a hu, ale nevěřím, že zabíjejí lidi nebo že používají meče. Kousek poodešla. Už tak je tady duchu víc než dost. Stařenka mlčela. To bylo nejlepší, co člověk mohl udělat, když báby naslouchala aniž přitom používala uši. Gito, co pak ažme? Co to znamená Beladona? To je takové lepší jméno pro rulík zlomocný asma. Já si to hned myslela, pch, ta drzost. Ale v opere to znamená krásná dáma. Skutečně? Ach. Bábina ruka vyletěla nahoru a náznakem upravila ocelově šedý drdol v týle. Hlouposti. Pohyboval se jako hudba, jako někdo, kdo tančí na rytmus, který slyší ve svém nitru. A jeho tvář, která se na okamžik ukázala v měsíčním svitu, byla lepkou anděla. Duet si vysloužil další záplavu potlesku stojících diváků. Aneška se nenápadně zamíchala zpět do zboru. Dokonce jednání už ji je nečekalo nic zvláštního, jen tančit nebo spíš se se zbytkem zboru pohybovat do rytmu na cikánském trhu a poslouchat jak vévoda s rukou dramaticky pozdviženou nad hlavou zpívá svou píseň o tom, že překrásný je Venkov v létě. Neustále nahlížela do kulis. Jestliže je tady stařenka ogová, tak ta druhá nebude daleko. Teď si přála, aby byla nikdy nenapsala ty nešťastné dopisy domů. Ale ať si. Domů ji neodvlečou, kdyby se na hlavu postavili. Zbytek opery proběhl, aniž došlo k dalšímu úmrtí s výjimkou těch několika doprovázených dlouhým zpěvem, jak to vyžadovala hra. Došlo k drobnému zmatku, když byl jeden ze zboristů málem zabit pytlem s pískem schozeným z provaziště jedním z kulisáků, kteří tam hlídali, aby se nestalo další neštěstí. Na konce byl mohutný aplaus a většina z něj patřila Kristýně. Pak opana spadla. A zase se zvedla a spadla a zvedla a Kristýna se děkovala a děkovala. Aneška měla dojem, že Kristýna přidala při nejmenším o jednu úklonu víc než kolikrát to po ní vyžadoval aplaus. Perdita, která se na to dívala svýma očima, podotkla, samozřejmě, že ano. A pak opona spadla naposled. Publikum šlo domů. Z kulis a z ještě na sebe začaly kulisáci hvízdat svá kódovaná hesla. Část světa zmizela v okolní temnotě. Někdo obcházel budovu a zhasínal většinu světel. Hlavní svícen, podobný narozeninovému dortu, byl pomalu vytažen do svého výklenku, aby na něm mohly být zhasnuty svíce. Pak se ozvaly kroky muže, který odcházel od navijáku. Do 20 minut po posledním zatleskání bylo hlediště prázdné a až na několik světel temné. Ozvalo se zařinčení k belíku. Na jeviště vyšel Walter Plíža, pokud ovšem můžeme použít slovo vyšel, v souvislosti s jeho způsobem pohybu. Pohyboval se jako loutka na gumových nitích, takže se zdálo, že to, že se jeho nohy dotýkají země, je pouhopouhá náhoda. Velmi pomalu a velmi pečlivě začal mopem vytírat jeviště. Po několika minutách se ze závěsů vynořil stín a došel až k němu. Walter sklopil oči. Zdravím vás, pane kocoure! Silver se mu začal otírat o nohy. Kočky mají vrozený instinkt poznat každého hlupáka, který je ochotný dát jim nažerat, A Walter k tomu měl více než skvělou kvalifikaci. Půjdu a najdu vám někde trochu mlíčka. Co říkáte, pane kocoure! Silver zapředl jako vzdálená bouře. Valtr vykročil svým podivným krokem, kdy se jednotlivé části jeho těla pohybovaly jedním směrem vlastně jen v průměru a zakrátko zmizel za kulisami. Na balkoně seděly dvě temné postavy. Smotná, řekla stařenka. Má zaměstnání v teple a matka na něho dává pozor. Spousta lidí je na tom hus. Ale balkou budoucnost v tom pro něj nevidím, když se nad tím pak zamyslíš. K večeři měla trochu studených brambor a půl slanečka a v bytě sotva pár kousků nábytku. Je to a studá. No, podívej, teď si alespoň trochu pomůže. Zvlášť, když prodá všechny ty nože a boty, dodala spíš pro sebe. Pro stará ženská je tenhle svět moc krutý, pokývala hlavou stařenka materiarcha neuvěřitelně rozvětveného rodinného klanu a neoddiskutovatelný tyran poloviny hor beraní hlavy. Zvlášť pro ty, co se vyděšené jako paní plíževé. No, já bych byla taky kdybych byla stará a měla ještě počovat o Valtra. A tam nemluvím, Gito. Já vím o strachu svoje, To je pravda. Většina lidí, co te potkají, jsou strachem celý poto. Paní že žije ve strachu. Pokračovala báby, která předstírala, že stařenčinu poznámku neslyšela. Její vědomí je strachem drcena jak vlysl. Hry skoro nedokáže myslet. Cítím, jak to z ní vyzařuje jako mlha. Ale proč? Kvůli duchovi? To zatím nevím. Rozhodně toho nevím moc, ale já to zjistím. Stařenka zalovila v hlubinách svého oblečení. Nemáš chut na hlt ostřejšího? nadhodila. Od někud spod jejich spodníček se ozvalo tlumené zacinkání. Mám šampaňský, brandy a porocký a pár jednohubat a nějakou sušenku. Git a Řekla bych skoro, že jsi zlodějka. Prohlásila nepříliš vážně báby zlopočasná. A by nejším. Ohradila se stařenka a dodala v záchvatu oné pokrokové morálky, která je čarodějkám téměř přirozená. To, jsem tam pechnickým za to, mi štípnu, to zemík ještě nedělá zlodějku. Já totiž jako zlodějka nemyslím. Na. Ne. Měli bychom se vrátit k paní Dlaňové. Dobrá, ale nezastavíme se nejdřív někde na jídlo? Někde je nevadí, ale to jídlo tam mi připadá pak trochu, jako když se celý den jenom smídá, jestli mi rozumíš. Když vstali, dolehl k ním z jeviště jakýsi zvuk. Walter se vrátil a jemu v patách kráčel o něco tlustší silver. Walter aniž se všiml obou pozdních návštěvnic, se chopil svého mopu a pokračoval v úklidu jeviště. První věc zítra ráno je, že půjdeme znovu navštívit pana vydavatele Kozlovrcha. Měla jsem čas přemyslet si, co uděláme dál. A pak se pustíme do téhle záhady. Znovu se podívala na tu nevinnou postavu stírající jeviště a tiše řekla, co pak to asi víš, Valtře plíža. Co si to viděl? No, nebylo to úžasné, řekla Kristýna, která seděla na posteli. Její noční košile, jak si Aneška všimla, byla bílá a neobyčejně krajková. Jistě, řekla Aneška, pětkrát mě vykleskali. Pan Štandlik říkal, že je to víc, než kolikrát vytleskali kohokoliv od doby Madame Džížlijové. Já snad dnes večer ani vzrušením neusnu. Takže hezky vypej ten šálek teplého mléka, který jsem nám připravila. Usmála se na ni Aneška. Víš, jak dlouho mi to trvalo, než jsem s tou pánví vyšla všechny ty schody? A ty květiny. Vzdychla si zasněně Kristýna, aniž si všímala hrnku s mlékem, který Aneška postavila k ruce. Začali chodit hned, tak skončilo představení, jak mi řekl pan Štandlík. Povídal mi, že... Ozvalo se tiché zaklepání na dveře. Kristýna si upravila kraječky. Dále! Dveře se otevřely a dovnitř se vklátil Walter Plíža, který byl napůl skrytý za obrovským svazkem různých kytic. Po několika krocích zakopl o svou vlastní nohu, zapotácel se ku předu a svůj náklad opustil. V němém úžasu zíral na obě dívky, pak se najednou otočil a vrátil se ke dveřím. Kristýna se zahynula. Promiňte, slečično, řekl Walter. Děkujeme ti, Waltře, řekla Aneška. Dveře se za ním zavřely. Není divný? Viděla jsi, jak se na mě díval? Myslíš, že bys pro ty květiny někde našla trochu vody? Jistě, Kristýno. Je to jen sedm patr dolů a sedm nahoru. A já za odměnu vypiju tady ten skvělý nápoj, který si pro mě připravila. Je v tom zase to dobré koření? To ví, že ano. Hlavně koření. Ale není to nějaký z těch lektvarů, co vy čarodějky vaříte, že ne? <hým> to ví, že ne. Konec konců každý v lankre užíval čerstvé bylinky. Hm, poslyš, obávám se, že ani zdaleka nese dost nádob na všechny ty květiny a nebude to stačit, ani když použiju hrpopo. Co když použiješ? No, ten, vždyť víš, ten, co se dává hrnek pod postel. Hrpopo, ty jsi tak legrační. Ale stejně jich nebude dost řekla Aneška a zapálila se jako pivoňka. Za jejíma očima zatím páchala Perdita vraždu. No, tak dej do vody všechny, které jsou od knížat a rytířů a o ty ostatní se postarám zítra. Rozhodla Kristýna a pozvedla hrnek s mlékem. Aneška zvedla konvici a vykročila ke dveřím. A Perdito, drahoušku? Řekla Kristýna s hrnkem na půl cesty ustům. Aneška se otočila. Zdálo se mi, že zpíváš trošilinku linku silně, miláčku. Skoro bych řekla, že pro lidi musí být obtížné slyšet přitom mě. Promiň, Kristýno, řekla Aneška. Dolů se šla po tmě. Dnes večer ve výklenku na každém druhém odpočívadle hořela svíce. Bez nich by schody byly temné, s nimi se po nich plížily a tancovaly stíny a vyskakovaly na Anešku z každého kouta. Došla až k pumpě v kuchyňském přístavku a naplnila konvici. Na jevišti začal někdo zpívat. Byla to pekadilova část duetu, který zazněl na jevišti před třemi hodinami, ale zpívaná bez hudebního doprovodu a tenorem takového zabarvení a čistoty, že Anešce se vypadla konvice z ruky a zmáčela jí nohy studenou vodou. Chvíli naslouchala a pak si uvědomila, že si napůl v duchu a napůl šeptem zpívá sopránový part. Píseň skončila. Aneška slyšela dutý zvuk kroků ztrácejících se v dálce. Rozběhla se k jevišti, na chvilku zaváhala, ale pak vyběhla na tu obrovskou šerou prázdnotu. Tu a tam hořící svíce dávaly asi tolik světla jako hvězdy za jasné noci. Nikde nebylo živáčka. Přešla do středu jeviště a v šoku se snažila popadnout dech. Cítila před sebou hlediště, ten obrovský prázdný prostor vydávající zvuk, jaký by vydával samet, kdyby uměl chrápat. Nebylo to ticho. Jeviště není nikdy tiché. Byl to zvuk tisíců jiných zvuků, které ještě neutichly. Bouří potlesku předeher aříí, proudily dolů útržky melodií, ztracené akordy, zlomky písní. Ustoupila zpět a šlápla někomu na nohu. Aneška se rychle otočila. André, nemusíš. Někdo přední o krok ustoupil. Promiňte, slečno! Aneška se vydechla. Walter? Promiňte, slečno! To nic? Pořádně jsi mě vyděsil. Já vás neviděl, slečno! Walter něco nesl. Kaneštinu úžasu byl malý stín v jeho náručí, černější než okolní tma. Byla to kočka, která mu vysela v rukou jako mokrý hadr a spokojeně předla. A než se to připadalo stejné, jako kdyby někdo strkal ruce do mlínku na maso, aby zjistil, co ho to momentálně ucpalo. To je přece silver, ne? Je to šťastný kocourek, plný mlíčka. Valtře, proč chodíš pod mě pojevišti, když už jsou všichni ostatní dávno doma? A co tady děláte vy, slečno? To bylo poprvé, co Aneška slyšela, že se Walter na něco zeptal. A konec konců je tady přece jen něco jako uklízeč nebo hlídač, řekla si. Může si chodit kam chce. Já ztratila jsem se, řekla a styděla se za tu lež. Já vrátím se nahoru do svého pokoje. Ehm, poslyš, neslyšel si tady někoho zpívat? Tady pořád někdo zpívá, slečno. Ale já myslím právě teď. Právě teď tady? S vámi mluvím já, ale dobrou noc, slečno. Prošla hebkým vlahým šerem zpět do kuchyňského přístavku a každý krok odolávala neodbytnému nutkání rychle se ohlédnout přes rameno. Sebrala konvici, naplnila ji a pospíchala nahoru do podkroví. Zatím dole na jevišti Walter opatrně spustil Silvera na zem Sundal si rádiovku a vytáhl z ní něco bílého a papírovitého. Tak co si teď poslechneme, pane kocaur? Už vím, poslechneme si předehru, kdy Flederleif odjékvé bubly dirigovanou po glupém děmentěvem. Silver na něj udělal onen mazaně vypasený obličej kočky, která je za dobré žrádlo ochotná prakticky ke všemu. A Walter seděl vedle něj a naslouchal hudbě, která se linula ze stěn.